14. fejezet A dzsungel hatalmában Miután Clayton eltűnt az erdőben, az Arrow fellázadt tengerészei között vita tört ki arról, hogy mi legyen most a következő lépés. Egyvalamiben azonban mindannyian egyetértettek. Abban, hogy legjobb, ha sietve a lehorgonyzott Arrowhoz eveznek, ahol legalább a láthatatlan ellenség láncsáitól biztonságban vannak. Így azután, míg Jane Porter és Esmeralda elbarrikádozta magát a kunyhó belsejében, a gyáva brigantik gyülekezete gyors evező csapásokkal tartott hajója felé abban a két csónakban, amely a partra hozta őket. Tarzan annyi mindent látott a nap folyamán, hogy szinte beleszédült a sok csodálni való dologba. A legcsodálatosabb látvány azonban mindezek között a gyönyörű fehér lány arca volt. Abban biztos volt, hogy végre valójában saját fajtája beli. A fiatalember és a két idős férfi is többé-kevésbé olyan volt, mint ami ennek a saját népét elképzelte magában. Ahhoz azonban semmi kétség sem fért, hogy ők is ugyanolyan áldáz és kegyetlen természetűek, mint azok az emberek, akiket idáig látott. Az a tény, hogy senkit sem öltek meg, talán csak annak a körülménynek tudható be, hogy az egész társaságból egyedül ők voltak fegyvertelenek. Ha fel fegyverkezve, lehet, hogy egészen másként viselkednének. Tarzan látta, amikor a fiatalember felvette a földről a megsebesült Snipes pisztolyát és a keblébe rejtette. Azt is látta, hogy azután óvatosan oda a lánynak, amikor az belépett a kunyhó ajtaján. Fogalmas sem volt, miféle indítékok rejtőznek minden mecselekedetek mögött. Ösztönösen szimpatikusnak találta a fiatalembert és a két idős férfit. A lány iránt pedig különös vonzalmat érzett, amelyet nem is igen tudott megmagyarázni magának. Ami a nagy darab fekete asszonyt illeti, ő valamiképpen nyilvánvalóan a lányhoz tartozott, ezért magában őt is a bizalmába fogadta. A matrózok és különösen snipes iránt gyűlöletet érzett. Fenyegető taglejtéseikből és gonosz arccifejezésekből tudta, hogy a másik társaság ellenségei. Elhatározta, hogy a közelben marad és résen lesz. Tarzan nem értette, hogy a két férfi miért ment be a dzsungelbe. Az pedig eszébe sem jutott, hogy valaki eltévedhet az ajnövénzet sűrűjében. Látva, hogy a matrózok eleveznek a hajó felé, és a lányt meg a kísérőjét biztonságban tudta a kunyhóban, Tarzan elhatározta, hogy a dzsungelbe indult fiatalember nyomába szegődik. Megtudja, mi járatban van. Sebesen vágott neki az erdőnek abba az irányba, amerre léton elindult. Kis idő múlva már hallotta is a távolból az angol elmosódott hangját, aki most csak hébe-hóba kiáltozott barátai után. Tarzan hamarosan beérte a fehér férfit, aki szinte teljesen elcsigázottan egy fának támaszkodott. Az izzadságot törölgette a homlokáról. A majomember miután jól elrejtőzött a sűrű lombok között, leült egy ágra és tüzetesen szemügyre vette saját fajának eme példányát. Clayton időről időre hangosan elkiáltotta magát. Tarzan rájött, hogy az idős férfiakat keresi. A majom ember már-már már azon a ponton volt, hogy maga indul a felkutatásukra, ám hirtelen egy állat megvillanó bundájára lett figyelmes. Óvatosan lopakodott a dzsungelen keresztül Clayton felé. Csíta volt az, a leopárd. Tarzan most már hallotta is, amint a fű puhán meghajlik a léptei alatt. Csodálkozott, hogy a fiatal fehér ember miért nem figyel fel erre. Lehetséges volna, gondolta, hogy még ezt a hangos figyelmeztető jelet se vette észre. Nem, a fehér ember nem hallott semmit. Sita pedig lekushadva ugráshoz készülődött. Ekkora dzsungel csendjébe hirtelen élesen és hátborzongatóan hasított bele a himmajom rémisztő harci ordítása. Sita megfordult és elcsörtetett az agynövényleten keresztül. Clayton azonnal ugrott. A vér meghűlt az ereiben. Ilyen rémisztő hang még soha életében nem reszkedtette meg a dobhártyáját. Nem boldjáva, ám ha valaki érezte már, milyen az, amikor a félelem jeges újaival markolja a szívét, hát William Sessy Clayton, Anglia főrendjének, Lord Greystoknak a legidősebb fia, pontosan azt érezte azon a napon, ott az afrikai dzsungel mélyén. A nagy testű állat közeli csörtetése és a feje fölül hallatszó vérfagyasztó ordítás alaposan próbára tette a bátorságát. Azt nem tudhatta, hogy éppen ennek a rettentő hangnak köszönheti az életét, sem pedig azt, hogy az a lény, akitől az ordítás származik, a saját unoka testvére, az igazi Lord Greystock. A nap már kezdett lebukni az égen, és a csüggett, elbátortalanodott Clayton rettentő dilemmában volt a követendő útirányt illetően keresse -e tovább Porter professzort az éjszakai dzsungelbe, vagy térjen inkább vissza a kunyhóhoz, ahol legalább Jane segítségére lehet a minden oldalról fenyegető veszedelmekkel szemben. Nem szívesen tért volna vissza a táborba a lány édesapja nélkül, ám még ennél is jobban visszariadt attól a gondolattól, hogy egyedül és védtelenül hagyta a lányt az árró zendülőinek markában. Az is lehet gondolta, hogy a professzor és finlander már visszatért a táborba. Igen, több, mint valószínű, hogy ez történt. Elhatározta, hogy visszamegy legalább azért, hogy megnézze, így van-e, még mielőtt folytatja a reménytelennek tűnő keresgélést. Botladozó léptekkel elindult a sűrű és szövevényes hajnövényzeten keresztül abban az irányban, amelyre a kunyhót sejtette. Tarzan meglepetésére a fiatal férfi tovább bánt a dzsungel belsejébe. Nagyjából, mert bonga faluja irányába haladt, és ebből a majomember biztosra vette, hogy eltévedt. Tarzan számára a dolog szinte felfoghatatlan volt. Józan esze azt csukta neki, hogy nem volna szabad a kegyetlen feketék faluja felé merészkednie ennek a fehér embernek, akinek minden fegyverzete egyetlen lándzsából áll, s amilyen idétlenül áll a kezébe, nyilvánvaló, hogy annak a használatában is teljesen járatlan. Nem is az idős férfiak nyomát követi. Azt persze, hogy amazok szembejövet már régeség elhaladtak mellettük és távoztak a dzsungelből, gyakorlott szemével tarzan, világosan és egyértelműen látta. Zavarba jött. Ez a védtelen idegen igen hamar a dzsungel könnyű prédájává válik, ha nem kíséri vissza gyorsan a tengerpartra. Már itt is van numa a hímoroszlán, aki jobb kész felől vagy tíz lépésnyire próbálja becserkészni a fehér embert. Clayton hallotta, hogy egy nagy testű állat halad a bozótba vele párhuzamosan. A következő pillanatban a sötétedő dzsungel levegőjét már is megreszkedtette a fenevad bömbölése. Megállt, felemelte láncsáját és szembefordult a bozóttal, ahonnét a rémisztő ordítás felhangzott. Az árnyak egyre sűrűsödtek, kezdett leszállni a sötétség. Úristen, hát itt fog meghalni magára hagyatva? A fenevadak darabokra tépik és szétmarcangolják a testét. Az arcán fogja érezni a vadállat forró leheletét, míg az a hatalmas mancsával bezúzza a melkasát. Egy pillanatra minden elcsendesedett. Clayton dermedten állt a helyén. Láncsáját a magasba emelte. Kisvártatva zizegés tudatta vele, hogy a bozót mögött rejtőző állat óvatosan lopakodik feléje. Ugrásra készült. Aztán végre megpillantotta a hosszú, hajlékony és izmos testű, sárgás fejű fekete sörényű, hatalmas hímoroszlánt. A fenevad lassan mozgott előre. Amikor tekintette találkozott plétonéval megállt, és lassan megfontolta, maga alá húzta hátsó lábait. A férfi halára válva figyelte. Ahhoz nem volt merce, hogy elhajítsa láncsáját, de ahhoz sem volt ereje, hogy meneküljön. Hirtelen zajt hallott a feje felett a fáról. Valami újabb veszedelem pillant az agyán, de nem merte levenni a tekintetét az előtte lévő sárga tűzű szempárról. Élesen megpendült valami, mintha benjó húrja pattant volna el, és abban a pillanatban egy nyílvessző állt ki a lelapoló oroszlánc sárgás bundájából. A fenevad dühösen és fájdalmasan felordított. Ugrásra szánta el magát, Klétonnak valahogyan sikerült ellépnie előle. Amikor újra megfordult, hogy szembenézzen az állatok őrjöngő királyával, meghűlt a vér az erejében. Ugyanabban a pillanatban, amikor az oroszlán is megfordult, hogy újra támadásba lendüljön, a fölötte lévő fáról egy félig mesztelen óriás ugrott egyenest a vadállat hátára. Acélos karjával villámgyorsan gyorsan átölelte az állat hatalmas nyakát, és hátulról felemelte a hangosan bömbölő, levegőbe kapálódzó óriás fenevadat. Olyan könnyedén, ahogy Clayton egy ölebet vett volna fel a földről. Ez a jelenet, amely a lemenő napfényében a szeme láttára játszódott le az afrikai dzsungelméjén, örökre beívódott az angol emlékezetébe. Az előtte lévő férfi a fizikai töké és a gigászi erő megtestesítője volt. Mégsem ezekre a tulajdonságaira épített az óriás macskával vívott küzdelemben. Bármi hatalmas volt is az izomzata, azért mégiscsak eltörpült numájé mellett. Fölényét fürgeségének, eszének és hosszú, éles késének köszönhette. Jobb karjával átülelt az oroszlán nyakát, balkezével pedig újra meg újra belemártotta kését az állatba. Az őrjöngő fenevad, akit ellenfele nagy erővel emelt fel és húzott visszafelé, míg végül már a két hátsó lábán állt, teljesen hiába valóan próbált küzdeni ebben a számára természetellenes pózban. Mire az oroszlán felucsodott volna váratlan rajtaütés okozta zavarodottságából, már élettelenül zuhant a földre. Aztán a különös fickó, aki végzett a fenevaddal, felegyenesedve ráállt ellenfele tetemére, s ugyanazt a félelmetes üvöltést hallatta, amelytől Kléton néhány másodperccel korábban annyira megijedt. Egy fiatal férfi alakját látta most maga előtt, aki teljesen mesztelen volt, eltekintve ágyék kötőjétől, és a karján meg a lábán viselt néhány barbárékszertől. Melkasának sima barna bőrén különös fénnyel csillogott egy felbecsülhetetlen értékű gyémántokkal kirakott medallion. A vadászkés időközben visszakerült a tokjába, és a férfi most éppen íját és nyílait szedte össze. Ezeket akkor hajította el, amikor a fáról leugorva rátámadt az oroszlára. Clayton angolul szólította meg az idegent. Megköszönte neki, hogy bátor közbelépésével megmentette az életét, és elismerését fejezte ki az ezen közben bemutatott bámulatos erejéért és ügyességéért. A másik csak mereven bámult rá, majd kisé megrántotta széles vállát, ami ugyanúgy jelenthette azt, hogy szóra sem tartja érdemesnek, amit Clayton értett. Mint azt, hogy nem érti a nyelvét. Miután vállára vette íját és tegezét, a vadembert, mert hiszen Clayton most már annak hitte, újra előhúzta kését. Gyakorlott késsel nagy húsdarabokat kanyarított ki az oroszlán testéből. Majd törökülésben a földre kuporodva neki látott tenni, de előbb intett Claytonnak, tartson vele. Erős fehér fogait látható élvezettel mélyeztette bele a még meleg vértől csöpögő húsba. Clayton nem tudta rászánni magát arra, hogy különös vendéglátója unszolására megossza vele vacsoráját. Inkább csak figyelte, és hamarosan az a meggyőződés kezdett kialakulni benne, hogy ő az a bizonyos tarzan, akinek hirdetményét aznap délelőtt a kunyhó ajtajára kifüggesztve látta. Márpedig akkor tudnia kell langolul, kapott észbe. Clayton újra megpróbált szóba elegyedni a majom emberrel, de a válaszok, amelyeket ezúttal szóban kapott, valamilyen különös nyelven hangzottak el. Ez leginkább az apró majmok makagásának és valamilyen vadállat morgásának egyvelegére hasonlított. Nem, ez mégsem lehet tarzam, gondolta Clayton, hiszen nyilvánvaló, hogy egy árvaszót sem tud angolul. Amikor Tarzan befejezte a lakmározást, felállt és egészen másfelé mutatva, mint amerre Clayton korábban tartott, elindult a dzsungelen keresztül. A meglepett és összezavarodott Clayton habozott, hogy utána menjene. Azt gondolta, hogy a másik csak még bejebb vezeti az erdősűrűjébe. A majomember, látva, hogy az idegen nem hajlandó követni, visszament és rángatni kezdte maga után, míg meg nem győződött arról, hogy Clayton megértette, mit akart tőle. Akkor előre ment és hagyta, hogy a másik magától kövesse. Az angol, aki végül is arra a következtetésre jutott, hogy a másik fogjú lejtette, nem látott más lehetőséget, mint hogy a nyomába szegődjön. Így azután együtt bandukoltak a dzsungelen keresztül, miközben az erdőre ráborult a szürok sötét éjszaka. Clayton úgy érezte egyre közelebbről hallatszanak körös körül a párnázott talpú lábak lopakodó léptei, a letört gajak recsenései és az éjszakai dzsungelt felverő vad kiáltásuk. Azután Clayton hirtelen valamilyen lőfegyver elmosódott dörejét hallotta. Egyetlen lövés volt csupán, majd csendett. A tengerparton álló kunyhóban az alacsony padon kuporogva két teljesen megrettett nő kapaszkodott egymásba a sűrűsödő sötétben. A néger asszonság hisztérikusan zokogott, és ezerszer is elátkozta azt a szerencsétlen napot, amelyen odahagyta az ő szeretetlen mérülend államát. A könytelen szemű és kifelé nyugodtnak látszó fehér lány pedig belső félelmek és baljós előérzetek gyötörték. Nem csak maga miatt aggódott, legalább ugyanennyire féltette azt a három férfit is, akiről tudta, hogy odakint kóborolnak a dzsungel mélységes mélyén, ahonnan most már szinte szünet nélkül hallatszottak az őserdő vadászó lakóinak visító és bömbölő, kaffogó és horkantó hangjai. Aztán egyszer csak azt hallotta, hogy egy súlyos test dörgölődzik neki a kunyhó falának. Hatalmas, párnázott talpú lábak léptei hallatszottak oda kintről. Egy pillanatra minden elcsendesedett. Még az erdő eszeveszett zsivaja is halk zsongásá csillapodott. A lány tisztán hallotta, hogy a fenevad körbe szaglásza az ajtót. Jane ösztönösen megborzongott és közelebb húzódott a fekete asszonyhoz. Cs-css, eszmeralda, suttogta. Mert úgy tűnt, hogy az asszony zokogása és jajveszékelése veszékelése csalta oda az állatot. Halk kaparászó hang hallatszott az ajtó felől. A fenevad ott próbált meg behatolni. Hamarosan felhagyott azonban a dologgal, és Jane újra hallotta az óriás mancsok settenkedő lépteit a kunyhó körül. Aztán újra megszűnt a léptek zaja. Pontosan az ablak alatt. Úristen! motyogta maga elé, mert a következő pillanatban a rácsos ablak apró keretében egy hatalmas nőstény oroszlánk fejének körvonalai rajzolódtak ki a holdfényes égbolt átterében. Nézd Nézd, meralda! suttogta. – Az Isten szerelmére most mit csináljunk? Nézd, gyorsan, ott az ablakban! Esmeralda még közelebb csusszant úrnőjéhez. Éppen akkor pillantott rémülten az ablak holdfényes kis négyszöge felé, amikor az oroszlán öblös hangon vadul felhorkantott. A látvány, amely a szerencsétlen asszony szeme árult, túlságosan sok volt az amúgy is elgyötört idegeinek. Felsikoltott aztán a maga tehetetlen nagy test eszméletlenül zuhant a földre. A hatalmas állat örökké valóságnak tűnő másodpercekig álltott melső lámaival a párkányra csimpaszkodva. Meretten bámult a kis szoba belsejébe, majd kisvártatva kipróbálta a hatalmas karmaival az ablak A lánynak majdhogy nem elállt a lélegzete, de azután nagy megkönnyebbülésére az állat feje egyszer csak eltűnt. Jéna léptek zajából megállapíthatta, hogy a fenevad elment az ablak alól. Fellélegzett, de csak rövid időre. A léptek most újra az ajtóhoz közeledtek, folytatódott a kaparászás, ezúttal egyre növekvő hevességgel és végül az óriás vadállat már valósággal örnyöngve tépte szaggatta a masszív deszkákat. Égett a vágytól, hogy hozzáférhessen védtelen áldozataihoz. A Jane tudta volna, hogy a rétegenként egyes darabokból összeállított ajtó milyen roppant erős, kevésbé tartott volna tőle, hogy az oroszlán bejuthat hozzá. John Claytonnak halvány sejtelme sem lehetett annak idején, amikor a kezdetleges, de igen masszív ajtót elkészítette, hogy húsz évvel később majd egy szép kis amerikai lányt fog megóvni vele egy fenevad fogaitól és karmaitól. A vadállat húsz percen keresztül hol szagolgatta, hol meg tépte az ajtót, és közben morgással, üvöltéssel adott hangot csalódott dühének. Nagy sokára felhagyott a kísérletezéssel. Jane hallotta, mint visszamegy az ablakhoz. Ott megállt, majd hatalmas súlyával nekiugrott a viharvert rácsozatnak. A lány hallotta, hogy az ütéstől megrecsen a faágakból készült rács, de kitartott. A hatalmas test visszahuppant a földre. Az oroszlán újra meg újra megismételte az iménti műveletet. Végül a szoba rémül fogja azt látta, hogy a rács egy darabon meglazult, és a következő másodpercben az állat egyik hatalmas mancsa és a feje már be is furakodott a szobába. Az oroszlán nyakával és vállával lassan szétfeszítette a rács útjait. Hajlékony és izmos teste, mint beljebb és beljebb nyomult a kunyhóba. A lány szinte önkívületben emelkedett fel a helyéről. A rémülettől nyílt szemmel bámult az alig tíz lábnyira lévő fenevat popájába. A négerasszony ott hevert a földön. Ha legalább lelket tudna verni belé, Kettőjük egyesült ereje talán elegendőnek bizonyulna a vérszomjas betolakodó visszaverésére. Jean lehajolt, megragadta a négerasszony vállát. Hevesen megrázta. Esmeralda, Esmeralda kiáltotta. Segíts nekem, különben mindkettőnknek vége. Esmeralda lassan kinyitotta a szemét. Az első dolog, amit meglátott, az éhes oroszlán volt. A szerencsétlen asszony felsikoltott rémületébe. Négy kéz lábrohanvást mászott át a szoba túlsó sarkába. Közben sikoltozott, ahogy csak a torkán kifért. Esmeralda 280 font körüli súlya és sietős, négykézlábvaló mászása igen meghökkentő látványt nyújtott. Az oroszlán kis ideig nem is mozdult. Meredten bámulta eszmeraldát, aki láthatóan a szekrin célozta meg. Oda próbálta bepréselni terebélyes testét, de csak a fejét sikerült a polcok közébe dugnia. Aztán egy végső rémes visítás kíséretében, amelyhez képest a dzsungel minden zaja csak harzsongás volt, ismét elállít. Miután eszmer elcsendesedett, az oroszlán újabb erővel próbált meg hatalmas testével áttörni az egyre gyengében tartó rácsom. A szemközti falnál sápadtan és dermedten álló lány egyre rémültebben törte a fejét a menekülés módján. Kezével hirtelen kemény tapintású tárgyat érintett meg, a pisztolyt, amelyet Clayton adott neki a nap folyamán. Előrántotta a fegyvert és az oroszlán pofáját célba véve meghúzta a ravaszt. Hirtelen fényvillant fel, fülsiketítő dörren és hallatszott. A fenevad fájdalmas és dühös üvöltése volt a válasz. Jane Porter még látta, hogy a hatalmas állat eltűnik az ablakból. Ezután a pisztolyt kiejtve kezéből, ő maga is elájult. Szabor azonban nem halt meg. A golyó mindössze hatalmas vállán ejtett fájdalmas sebet. A vakító fény és a mennydörgés szerű a meglepetésének volt köszönhető, hogy ha átmenetileg is, de sietve visszavonult. A következő pillanatban újra a rácsná volt, és még döhődtebben tépte tágította karmaival a karmai nyílást. Most már kevesebb sikerrel, mivel sérült végtagja majdnem teljesen hasznavehetetlennek bizonyult. Látta, hogy prédája eszméletlenül hever a földön. Nem tanúsítottak többé semmiféle ellenállást. A táplálék ott feküdt előtte, csak keresztül kellett fúrnia magát a rácson. Lassan hüvelykről hüvelykre préselte át hatalmas testét a nyíláson. Már bent volt a feje, aztán egyik lába, majd a válla is. Vigyázva emelte fel sérült végtagjait, hogy óvatosan átdugja a szétveszített ablakrács húdjai között. Még egy-két pillanat és mindkét vállával bent lesz. Aztán már hosszú hajlékony teste és kesken csípője gyorsan átsiklik a nyíláson. Ez a látványtárul Jane Porter szemeleli, amikor újra magához tért. Ahogy Cléton meghallotta a fegyverdőrrenést, görcsös félelem és rettegés kerítette hatalmába. Tudta, hogy a lövés származhat valamelyik matróztól is. Annak alapján azonban, hogy jane hagyta a pisztolyt, biztosra vette, hogy a lányt valami nagy veszedelem fenyegeti. Talán éppen ezekben a percekben próbálja megvédeni magát. A tekintetben, hogy különös fogvatartójának miféle gondolatok járnak a fejében, Cléton legfeljebb Tétova találgatásokra volt utalva, de hogy meghallotta a lövést, és hogy ez valamilyen módon hatott is rá, az egyértelműnek látszott. Egyszerűen érezhetően megszaporázta lépteit. Olyannyira, hogy a sötétben utána botorkáló léton hiába igyekezett lépést tartani vele. Úgy szólván percenként lemaradozott, és végül reménytelenül leszakadt az idegentől. Attól való félelmében, hogy ismét eltévedt hangosan kiáltozni kezdett az haladó vadember után. Egy pillanattal később már is megnyugvással látta, hogy az könnyedén lehuppan mellette a földre az ágak körül. Tarzan egy pillanatig merően nézett a fiatal emberre, mint aki nem tudja eldönteni, mi volna a legjobb megoldás. Majd lehajolt léton előtt, intett neki, hogy kapaszkodjon a nyakába. Azzal Tarzan hátán a fehér férfival felúrott a fára. Az ezt követő néhány percet a fiak talangól soha életében nem felejtette el. Egyre fejebb és fejebb vitte a másik az ágakon, mégpedig számára elképzelhetetlennek tűnő sebességgel. Tarzan e közben nem győzött bosszankodni, hogy milyen lassan halad. A bámulatosan ügyes vadember szédítőjével lendült át klétonnal együtt egyik magaságról a másik fára, majd úgy száz jardon keresztül biztos lábbal kötéltáncos módjára lépkedett végig az odalent átongó fele. felett. A kezdeti félelem elmúltával Clayton-t vegyes bámulat töltött el a másik gigászi izmai és csodálatos tájékozódási ösztöne iránt. Az erdei isten oly könnyedén és oly biztonságosan mozgott a körömsötét éjszakába, mint ahogyan ő maga valamelyik londoni utcán kószált volna fényes nappal. Időről időre olyan helyre értek, ahol valamelyes titkább volt a lombozat a fejük fölött. Ilyenkor a sugarainak fényébe Clayton ámuló szemei előtt feltárult a különös ösvény, amelyen haladtak. A lélegzete is elállt az alattuk tátongó szörnyű mélység láttán, mert Tarzan a legkönnyebb utat választotta. Az pedig gyakran száz lábnál is nagyobb magasságba vezetett a föld fölött. Hamarosan egy tisztás szélére értek a tengerparton. Éles füléver Tarzan azonnal meghallotta a különös zajt, amelyet az ablakrácson átfurakodni igyekvő szabor csapott. Claytonnak úgy tűnt, hogy hirtelen vagy száz lábnyit oly sebesen ereszkedett le Tarzan a magasból. Amikor földet értek, Clayton egy kis lökést érzett, és mihelyt elengedte a majomembert, az, mint a mókus híramodott meg a kunyhó túlsó oldala felé. Az angol gyorsan utána vetette magát. Még jókor érkezett ahhoz, hogy lássa. A kunyhó ablakán egy hatalmas testű állat mászik be, és éppen hátsó lábait készül maga után húzni. Amikor Jane kinyitotta a szemét és felfogta, milyen közvetlen közelről fenyegeti a veszély, bátor szívében a remény utolsó szikrája is kialudt. A meglepetésére egyszer csak azt látta, hogy a hatalmas állatot valaki lassan kifelé húzza az ablakon, és a fényében két férfi fejét és vállait pillantotta meg. Pléton befordulva a kunyhó sarkánál azt is észrevette, hogy a majomember két marokra fogja az állat hosszú farkát, Lábát nekiveti a kunyhó falának, és hatalmas erejét összeszedve igyekszik a fenevadat kihúzni a szobából. Clayton sietett, hogy segítkezzék neki. A majomember parancsoló, ellentmondást nem tűrő hangon oda makogott neki valamit, de nem értette. Végül aztán egyesült erővel sikerült a hatalmas testet lassan mind kijebb és kijebb húzniuk az ablakból. Clayton agyában akkor kezdett csak terengeni a felismerés, hogy társa micsoda öngyilkos vakmerőtetre vállalkozott. Azzal, hogy ez a mesztelen férfi odahált a farkánál fogva kiráncigálni egy vicsorgó, karmoló fenevadat, csak hogy megmentse egy idegen fehér lány életét, oly mérvű bátorságról tett tanúbizonyságot, amelyre a fiatalember nem talált szavakat. Amíg illeti illeti, vele egészen másképp vált a helyzet. A lány nemcsak hogy saját fajtájához tartozott, hanem ő volt az a nő, akit mindennél jobban szeretett az egész világon. Bár tisztában volt vele, hogy az oroszlán rövid úton végezni fog mindkettőjükkel, elszántan segített csak, hogy eltávolítsa Jane Porter közeléből. Aztán eszébe jutott, hogyan küzdött meg ez a férfi nem sokkal korábban a szeme a hatalmas, fekete örényű hím oroszlánta. Ettől mindjárt nagyobb biztonságérzet kezdte eltölteni. Tarzan továbbra is utasításokat osztogatott Claytonnak, de az nem értette. Azt próbálta megmagyarázni az értetlen fehér férfinak, hogy döffél bele mérgezett nyilvesszőit szabor hátába és oldalába, meg hogy a hosszú, vékony vadászkéssel, amely ott lógott Tarzan csípőjén, üsse át a fenevad cívét. A férfi azonban sehogy sem értette, mit akar. Tarzan pedig nem merte elengedni az állatot, hogy mindezt maga tegye meg, mert tudta. A vékony dongájú fehér embert egy pillanatig sem tudná egyedül visszatartani a hatalmas erejű szabort. Az oroszlán teste lassan, teljesen kívül került az ablakon. Már a vállai is odakint voltak. Ekkor Kléton valami egészen hihetetlen dolgot látott. Tarzannak, aki egyfolytában azon törte a fejét, mi módon vehetné fel pusztakézzel a küzdelmető a dühöngő fenemad ellen, hirtelen eszébe jutott terkosszal vívott párharca. Amikor az hatalmas vállai kívül kerültek az ablakon, és az oroszlán már csak merső mancsaival támaszkodott fel a párkányra, tarzan hirtelen elengedte a fenevadat. Mint egy áldozatáról lecsapó csörgőkígyó úgy vetette rá magát egész testével szabor hátára. Izmos karjával fogást keresett, és sikeresen végre is hajtotta a dupla elzomt. Az oroszlán nagyot bődülve teljesen a hátára hemperegett. Ezzel egész súlyával rázuhant ellenfelére. A fekete hajú óriás azonban csak még szorosabbra fonta nyakának arját. Szabora földet kaparta, a levegő csapkodta mancsával, meghemperedett, ide-oda vetette magát, hogy lerázza magáról különös ellenségét. Hiába! Az acélos kapocs egyre szorosabbá és szorosabbá vált, és mind lejjebb és lejjebb kényszerítette fejét sárgás barna mellére majd a majomember acélos erőű alkarja feljebb csúszott szabor tarkóján, és ettől kezdve az oroszlán egyre gyengébb ellenállastanusított. Végül Clayton a hold ezüstös fényében azt látta, hogy a roppant izmok ökölni csomóba futnak össze Tarzan vállán és felsőkarján. A majomember minden eddiginél nagyobb erővel, hosszasabb megszorította ellenfelét. Szabor nyakcsigolyája hangos roppanással kettét tört. Tarzan egy pillanat alatt talpra ugrott. Clayton aznap immár második alkalommal hallhatta a himmajon barbár diadalmas üvöltését. Majd Jane halára rémült kiáltása ütötte meg a fülét. Cecil, Mr. Clayton, mi volt ez? Az istenét, mi volt ez? Clayton gyorsan oda a kunyhó ajtajához. <gül> Nincs semmi baj, kiáltotta és szólt a lánynak, hogy nyissa ki az ajtót. Jane, amilyen gyorsan csak erejéből telt, igyekezett leverni helyéről a vastagrudat majd szabályszerűen belángatta létönt a kunyhóba. – Mi volt ez a rémisztő hang? – suttogta közelhúzódva a férfihez. – Ez a hang, Miss Porter, a győztes diadalordítása volt megölt ellensége fölött. Annak a férfinak a torkából hallatszott, aki megmentette az életét. – Várjon, mindjárt idehozom, hogy megköszönhesse neki. A megrémült lány nem akart egyedül maradni. Klétonnal együtt kiment a kunyhó elé, ahol a kimúlt oroszlán teteme mozdulatlanul hevert a földön. Tarzan a dzsungelfia nem volt sehol. Clayton sokáig kiáltozott utána, de semmilyen válasz nem érkezett. Visszamentek hát a kunyhó biztonságosabb belsejébe. – Micsoda ijesztő hang? – mondta Jane. – A hideg futkosa hátamon, ha csak rágondolok is. Nem mondja nekem azt, hogy emberi lény képes ilyen rémséges és félelmetes ordítást kiéreszteni a torkán. <gül> De ha egyszer így van, mi porter, felelte létön. Ha nem emberi lény volt, akkor valamilyen erdei Isten. Azzal beszámolt a lánynak arról, hogy miféle élményekbe volt része a különös lény oldalán. Miként mentette meg a vadember kétszer is az életét. Mesél bámulatos erejéről és ügyességéről, bátorságáról, barna bőréről és szép arcáról. Képtelen vagyok eligazodni rajta, fejezte be az elbeszélését. Először azt hittem, hogy talán ő Tarzan a majomember, de se nem beszél, se nem ért angolul. Így ez az elméletem romba dőlt. Nos, hát akárki is, kiáltott fel a lány, annyi bizonyos, hogy neki köszönhetjük az életünket. Az Isten áldja meg őt érte, és tartsa meg egészségében ebben a vad és kegyetlen dzsungelben. Ámen, mondtak Léton buzgón. Az Isten szerelmére hát nem hódtam meg, hangzott a szekrény felől. Mindketten megfordultak. Azt látták, hogy eszmeralda felül a földön. Ide-oda tekingett rémületében, mint aki hiába látja, hol van, nem mer hinni a szemének. Jane Porterben hirtelen feloldódott az elmúlt órák feszültsége. A lány levetette magát a padra, és zokogásba fulladó hisztérikus nevetésbe tört ki.